إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله هو رسوله ومن يطع الله هو رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه Wa ala alihi wa salam. Wa sharral umuri muhdathatuhah. Aina kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bidara dalala. Wa kulla dalala din finnar. Alikum wa ala khawat rahimani wa rahimakun Allah. Pada suri hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan mengkaji Sebuah. Mandumah yang terkait dengan sebab-sebab kehidupan hati. Ditulis oleh salah seorang ulama terkenal di masanya, yaitu al-Syeikh Hamad bin Ali bin Muhammad bin Atiq. Ini keluarga Ibn Atiq, adalah keluarga yang masyur. Beliau lahir pada tahun 1227 Hijriah dan meninggal di tahun 1301 Hijriah. Dan penulis mantome ini, Syekh Hamad bin Ali bin Muhammad bin Atik dikenal dengan Tulisan-tulisan dan karya-karya ilmiah. Kebanyakannya dari yang beliau tulis adalah risalah-risalah. Yang beliau ingatkan kaum muslimin tentang sejumlah masalah penting. Atau beliau menjawab pertanyaan, memberi nasihat atau meluruskan kesalahan. Seperti beliau menulis sebuah risalah kepada Siddiq Hasan Khan terkait dengan beberapa kesalahan beliau di dalam pembahasan tafsir. Sebagaimana yang telah diterangkan, beliau lahir pada tahun 1227 Hijriah di kota Zulfi atau di daerah Zulfi. Dan Zulfi adalah sebuah Wilayah yang makruf berada di Najd dekat Qasim antara Riyadh dan Al Qasim Dan di Zulfeinlah ayah dan ibu beliau juga dilahirkan Beliau menuntut ilmu dari semenjak kecilnya Kemudian belajar di ke Riyadh dan mengambil ilmu dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syif, penulis kitab Fathal Majid. Ia. Dan setelah beliau rahimahullah dikenal dengan sisi ilmiah, beliau di pekerjakan sebagai qawdi, guru dan da'i di beberapa wilayah hingga beliau meninggal di Kota Ammar di Aflaj. Dan diterangkan oleh sebagian masyarakat. Dia mendengar dari sebagian guru. Dari anak. Syekh Ahmad yaitu Syekh Saad bin Hamad bin Atiq Yang menyebutkan bahawa ayahnya. Adalah. Di masa kecilnya. Beliau giat ke masjid. Dan sebagai orang-orang yang sering berada di masjid. Dan masih kecil. Maka suatu hari di waktu siang. Beliau tidak terlihat. Atau di beberapa waktu tidak terlihat. Maka sebagian orang-orang salih di masjid itu. Mendatangi rumah beliau. Kemudian menanyakan kepada. Ibunya kenapa tidak kelihatan. Tak diterangkan bahawa ayahnya telah meninggal dan. Mereka keluarga miskin perlu. Sejumlah hajat. Dan mereka ingin mempersiapkan. Sheikh Hamad ini. Untuk berangkat bekerja. Dan waktu itu mereka ingin. Supaya anaknya ke Kuwait. Bekerja. Dan memberikan sesuatu. Untuk menghasilkan sesuatu untuk. Keluarga mereka. Maka orang yang salih ini. Dari jemaah masjid. Berkata kepada ibunya. Hamad bin Atik. Tidak cocok untuk bekerja dunia. Dia cocoknya belajar. Talabat. Talabul ilm, menuntut ilmu. Karena dilihat dari kecerdasan. Kemudian dari kesungguhan. Maka. Orang saleh ini tadi dari jemaah masjid berkata, Kirimlah dia ke Riyad, Nanti kami yang akan menanggung segala keperluannya. Serta kami akan menanggung segala keperluan kalian. Dari keluarganya. Maka beliau pun belajar hingga Menjadi salah seorang imam dari aimat da'wah Ahli sunnah wal jamaah. Ia. Ini perbuatan baik dari sebagian orang salih. Tidak diketahui namanya. Tapi, ia memilih suatu sudut dari kebaikan yang sangat penting. Yang perlu melihat dari sejumlah kaum muslimin, dari orang-orang yang dianggap penting untuk umat Islam, orang-orang yang punya kecerdasan, kemudian bisa bermanfaat untuk umat, diberikan perhatian dan diberikan bantuan untuk menuntut ilmu dan apabila mereka suatu saat menjadi manusia-manusia yang dipanuti di tengah manusia di tengah kaum muslimin dan diambil manfaat darinya tentu dia akan mendapat kebaikan di belakangnya sebab dia menjadi sebab karena itu Syekh Ibn Atik ini dari manfaat beliau di tengah manusia di saat itu sangat besar maka anda bisa dibayangkan bagaimana kebaikan yang didapat oleh orang salih dari jemaah masjid itu tadi yang menjadi sebab Syekh Ibn Atik belajar iya dan mambumah ini disebutkan di dalam beberapa buku oleh Syekh Abdul Aziz, Ibn Muhammad Al-Salman, ada di dalam Mewarid Al-Dhamman, ada juga di dalam kitabnya Majumu'ah Rasail Al-Zuhdiyat. Iya. Baik, pembahasannya berisi 41 bait syair, dan di dalamnya beliau uraikan, sebab-sebab kehidupan hati. Ini pembahasan menurut kita bisa selesaikan dalam dua sesi pertemuan. Karena itu setelah kita mengenal dari penulisnya, saya akan masuk membaca mampumannya, agar supaya kita membuka pembahasan-pembahasan yang diuraikan oleh penulis tentang sebab-sebab kehidupan hati ini. كتبل يو رحمة الله، حمدت الذي أغنى وأقنا وألما، وصير الشكر، وصيّر، وصيّر شكر الأبد للخير سلما، وأهدي صلاة تستمر على الرضا وأصحابه والآل جمعا مسلما، كما دلنا في الوحي والسنن التي أتانا بها نحو الرشاد وألما. أزال بها الأغلاف عن قلب حائر وفتح آذاناً أصمت وأحكم منظومين يثبت منظومة, منظومة شاير ميم هي بسبب semua dari akhir kalimat di syair syair ini berakhir dengan huruf mim ya katab liya wa hamidulladzi aghna Allah yang memberikan kecukupan, yang memberikan perhatian, serta, yang mengajarkan. Ia. Di sini, beliau, memulai dengan tahmid, memuji Allah Azza wa Jalla, Ini adalah kebiasaan dari para ulama di dalam menulis buku-buku mereka. Mereka mulai dengan tahmid pujian kepada Allah Subhanahu Wataala. Sebagaimana awal dari surah Al-Quran adalah surah al fatihah Dan di awal surah Al-Fatiha, Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Iya. Memuji Allah Swt adalah kewajiban di dalam ibadah dan terkait dengan sejumlah pokok-pokok agama. Dan kita memuji Allah pada segala keadaan kerana Allah yang maha terpuji dalam. Rububianya Maha terpuji di dalam uluhiyanya Bahawa dia satu-satunya yang berhak diibadahi Maha terpuji Di dalam Nama dan sifat-sifatnya Maha terpuji di dalam syariat Dan Tuntunannya Maha terpuji dalam syariat dan takdirnya Maha terpuji dalam takdir dan ketentuannya. Maha terpuji di segala keadaan. Ya. Kemudian beliau sebutkan di sini tiga sifat dari anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Alladhi aghna wa aqna. Nah. Allah sifatkan dirinya dengan hal ini di dalam Al-Qur'an wa nahhu huwa aghna wa aqna Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi kecukupan wa aqna dan memberikan al-qana wa 'allama wa 'allama artinya mengajarkan Artinya yang mengajarkan. Kecukupan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba ya, sangatlah banyak dari kecukupan tersebut. Di sini beliau menyebutkan dari kata agnah kecukupan itu. Terkait dengan amalan hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lais gina an kathra tan Arab. Inna al gina gina nafs." Bukanlah rasa cukup itu dengan banyaknya harta benda, tapi rasa cukup adalah gina kekayaan kecukupan di dalam hati. Iya, kecukupan di dalam hati inilah yang sebenarnya dianggap hakikat dari kekayaan. Kerana telah terbukti dari manusia, mereka memiliki harta, memiliki dari uh, gemerlap dunia. Tapi, seakan-akan tidak ada kecukupan di dalam hidupnya. Dan dimaklumi dari jarak hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang dianggap kekurangan dari sisi materi, tapi orang yang paling bahagia hidupnya, paling merasa cukup. iya maka kecukupan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula. Kecukupan hati. Iya. Dari kecukupan. Hati. Dan ini hal yang paling besar. Sifat yang kedua. Wa'aqna. Tersebutkan bahawa. Dua ini. Agna. Agna. Terdiambil dari ayat ya. Di surah. An-Najm. Wa'annahu. Huwa agna. Wa'aqna. Wa'aqna. Ya, wa akanah ditafsirkan oleh Ibn Abbas bermakna membuat engkau rela dengan apa yang diberi. Ya, dari mengatakan akanah bermakna melayani segala yang diperlukan oleh hamba. Saya mengatakan bahwa akna artinya diberikan kiniah, ya, dari bekan harta pokok harta kepada hamba. Jadi dia Allah yang memberikan kecukupan dan memberikan apa yang diperlukan oleh hamba itu. Wa allama. kemudian nikmat yang ketiga wa al nikmat pengajaran. Dia Allah yang mengajarkan ilmu. Iya. القرآن الكريم، itu adalah ilmu yang Allah swt taala ajarkan. Allah Firman, علم القرآن. Dialah yang mengajarkan القرآن. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من ألق. اقرأ وربك الأكرم الذي Allama bilqalam Jadi sebutkan, mengajarkan dengan pena Jadi ilmu ini Agama ini Dari hal yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan Iya Karena itu para malaikat berkata Subhanaka La illa ma allamtana Innaka anta al-alimul hakim Masujim kau ya Allah Tidak ada Ilmu kecuali Tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Semua yang kau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ia. Maka beliau memuji Allah Subhanahu Wataala dengan menyebutkan tiga hal ini dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala dan anugerah Allah kepada hamba agar supaya seorang yang masuk di dalam pembahasan yang akan dijelaskan oleh syekh. Mengenal bahawa. Pembahasan. Tentang fikih hati. Itu ada kaitannya dengan anugerah Allah. Pemberian yang Allah berikan. Dan ada kaitannya dengan pengajaran. Ilmu agama. Kemudian kata beliau. Pasiyyara syukral abdi. Lilkhairi sulama. Dan Allah menjadikan kesyukuran. Seorang hamba. Terhadap kebaikan. Itu sebagai tangga. Allah menjadikan. Kesyukuran seorang hamba sebagai tangga kepada kebaikan sebagai tangga kepada kebaikan jadi dijelaskan di sini oleh beliau tentang syukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah telah menjadikan kesyukuran seorang hamba itu adalah tangga menuju kepada kebaikan sebab syukur ini Alar kunci kebaikan untuk seorang hamba. Sebab bertambahnya kebaikan untuk hamba. Bahkan manusia hanya digolongkan menjadi dua. Kalau tidak bersyukur berarti dia adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna hadainahu as imma syakiran wa ima kafura Allah berfirman sesungguhnya kami yang memberi hidayah kepada manusia maka di antara mereka ada yang bersyukur dan di antara mereka ada yang kufur dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ma yaf'alu Allah bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran alim Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Dan sungguh ya Allah maha menyyukuri apa yang dilakukan oleh hamba dan maha mengetahui siapa yang bersyukur. Dan Allah subhanahu wa taala berfirman: وَإِتَّدَنَ رَبُّكُمْ لَيْنْشَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْنَكَفَرْتُنَّ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ketika Rabb kalian mengumumkan mungkin anda kata kalian bersyukur Sungguh aku akan menambah nikmat-Mu. Dan jika kalian kufur, Sungguhnya siksaanku ku sangat pedih. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis riwayat Muslim, "Ajaban li amri al-mu'min, in amrahu kulluhu lahu khair. In asabatku syarra syakara, fa kana khairan lahu, wa in asabatku dharra, sabara, fa khairan lahu." sangat menajjubkan perkara seorang mukmin itu seluruh perkaranya adalah kebaikan kalau dia ditimpa oleh kesenangan dia bersyukur maka kebaikan yang dia dapat jadi syukur terhadap nikmat itu akan berbuah kebaikan adapabila dia bersabar kebaikan pula yang dia dapatkan itulah kehidupan seorang mukmin pada segala keadaan Pasti dia memperoleh kebaikan. Setelah menyebutkan tentang syukur dan memuji Allah terhadap hal tersebut. perlu diketahui ya bahawa syukur ini. Ada yang terkait dengan amalan hati. Ada yang terkait dengan amalan lisan. Dan ada yang terkait dengan amalan tubuh. Sebab kesyukuran bentuknya luas. Iya. Dan syukur itu kata para ulama dibangun di atas lima pondasi. Yang pertama adalah ketundukan hamba kepada Allah yang dia syukuri. Yang kedua kecintaannya kepada Allah yang memberikan kepadanya nikmat. Kemudian yang ketiga dia mengakui bahawa segala nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian yang keempat. Dia memuji Allah dengan lisannya. terhadap segala nikmat yang diberikan. Kemudian rukun yang kelima. Dan rukun kesyukuran. Adalah. Dia menggunakan pemberian dan anugerah itu. Dalam hal yang dicintai dan diridhai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini lima rukun. Rima kondasi. Seorang hamba itu dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Iya. Kemudian beliau berpindah menjelaskan tentang salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan keluarga beliau. Kata penulis rahimahullah, وَأُهَدِي صَلَاتًا تَشْتَمِرُ عَلَى الرِّضَاءِ وَأَصْحَابِهِ وَالْآَلِيْ جَمْعًا مُسَلِّمًا. Dan saya menghadirkan salawat yang terus berlangsung secara kontinu. Alar-Ridha terhadap Nabi Muhammad yang diridai. Alar-Ridha maksudnya terhadap Nabi Muhammad. Sebagian ulama ada yang menyebut. Dari nama Nabi. Nama Al-Ridha. Tapi zahirnya sini penulis hanya. Membawakannya. Dari sisi. Pensifatan atau pengabaran. Bukan dari sisi penamaan. Demikian pula salawat. Kepada para sahabatnya. Wal al dan kepada keluarga. Al al bisa bermana keluarga, bisa bermana pengikut. Iya. kerana sudah disebut sahabat, tak ada kemungkinan di sini bermana keluarga dan pengikutnya. Jaman maksudnya semuanya salawat kepada mereka semua. Musliman dalam keadaan saya memberi salam. Jadi salawat dan taslim untuk Nabi, para sahabat dan keluarga beliau serta seluruh yang mengikuti agama, iya. Dan selawat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, tak kepada uh, makhluk adalah Allah memuji mereka di depan para malaikatnya, iya. Kemudian setelah itu beliau berkata, "Kemana dengar dalam Wahy dan Sunan yang atana biha nahwa ar-rashad wa allama sebagaimana yang Allah tunjukkan kepada kami di dalam wahyu ya jadi perintah berselawat ini ada di dalam wahyu dalam al-Qur'an dalilnya dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman innallaha wa malaikatahu yushalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kalian dan bertaslimlah untuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dari Al Quran. Ada pun di dalam as sunan, di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan sejumlah hadith anjuran di dalam bersalawat. Dan kau taman siapa yang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dan diterangkan bagaimana etika-etika di dalam bersolawat itu. Dan Ini semua ya menunjukkan bahawa dia adalah ibadah yang agung. Ia. Jadi sebagaimana ditunjukkan di dalam wahyu, wasuna nilati dan sunnah-sunnah. Atasnya nahu al wa ulama. Yang telah Datang kepada kita Dan diajarkan kepada kita Dalam wahyu dan sunnah tersebut Untuk menuju kepada Ar-Rasyad Menuju kepada Jalan yang lurus Iya Dan di sini beliau Ketika sudah menyebut Tentang Al-Quran dan Al-Sunnah Maka penulis Menyinggung sedikit tentang keutamaan Al-Quran dan As-Sunnah itu terhadap hamba. Ya. Ini maklumi bahawa keberadaan seorang hamba berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan petunjuknya. Jalan ia berada di atas As-Shiratal Mustaqim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqim." فَاتَّبِئُوا وَلَا تَتَّبِئُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَنْسَبِيلِ دَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Sungguhnya inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan tersebut. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga memecah kalian dari jalan Allah. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada kalian, supaya kalian bertakwa. Ia. Maka, dari kebaikan Al-Quran dan As-Sunnah, mengajak kepada jalan yang lurus. Dan itulah siratul mustaqim yang kita minta. Di setiap salat, Ihdina siratul mustaqim. Siratul ladina namta alihim. Gairil makdubi alihim. Waladhalin. Ya Allah berilah kepada kami jalan yang lurus. Hidayah kepada kami menuju kepada sirat al-mustaqim. Itu jalan orang-orang yang beri nikmat terhadap mereka. Mereka itu adalah para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang salih. Bukan jalannya. Orang-orang ya. yang disesatkan bukan pula jalannya orang-orang yang dimurkai terhadap mereka. Ya. Yang dimurkai itu orang-orang Yahudi. Beramal tanpa il punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dan disesatkan orang-orang nasara beramal tanpa ilmu. Adapun, orang yang berada di atas al sirat al-mustaqim, mereka mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Tidaklah mereka beramal kecuali di atas ilmu, dan mereka mengamalkan apa yang mereka ketahui. Itulah al sirat al-mustaqim. Ia. Kemudian dari kebaikan Al-Quran dan Sunnah ini, Haih Zal bia An Qalbi Hairin, wafatah Ahdanan Ucimat, wa Ahkam. Ya Allah telah menghilangkan dengannya Al Aqlaaf penutup penutup An Qalbi Hairin dari hati orang yang kebingungan. Ya Al Aqlaaf jamaah dari Gulf. Ya jamaah dari Gulf. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang menutupi hati. Salah satu bentuk yang menutupi hati. Dan dengan Al-Quran ini, Allah turu, Allah hilangkan aglaf itu. Dari penutup-penutup hati itu. Iya. Nah, salah satu dari bentuk penutup hati dalam Al-Quran, yang paling besarnya, yang paling parahnya, adalah al-kufl penutup yang sudah mengunci. Allah telah berfirman afala yatadabbarun al-Quran am'ala qulubin akfaluhah tidakkah mereka tadabbur terhadap al-Quran atau kalau tidak hati-hati mereka sudah terkunci jadi pemahaman dari ayat siapa yang tadabbur terhadap al-Quranul Karim Maka itu adalah sebab hatinya menjadi hidup. Hatinya menjadi kokoh. Adapun yang berpaling darinya, inilah yang mengunci hati. Menutup hati. Maka ini diisyaratkan oleh penulis. Bahawa Al-Quran dan Sunnah itu, itu membuka penutup-penutup, yang menutupi hati orang yang kebingungan. وَفَتَّحَ آدَانًا wa وَحْكَمَةً Demikian pula dia buka telinga-telinga yang telah dibuat tuli. Dibuat tertutup. Iya. Maka dengan Quran dan sunnah dilembutkan hati-hati itu. Dibuat matanya bisa melihat lagi. Telinganya bisa mendengar lagi. Dia hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Wa ahkamah. Demikian pula dia membuat semuanya itu kuat. Iya. Sebab kalau diikam, itu artinya dibuat kuat, sangat terapi. Itulah keberadaan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah manusia. Jadi di sini disebutkan dua atau beberapa dari keutamaan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia. Ini termasuk hal-hal yang baik digerakkan oleh penulis, rahimahullah Taala di awal pembahasan. Dan kalau berbicara tentang keutamaan mengikuti Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pembahasan yang luas Karena ayat-ayat dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamannya dan bagaimana keindahannya di dalam kehidupan dan bagaimana syariat semuanya dibangun di atas tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah ini pembahasan-pembahasan yang luas ya tapi umumnya penulis di sini sebagaimana kebiasaan para ulama yang menulis di dalam karya-karya apalagi dalam bentuk mambu mereka sisipkan dari kalimat-kalimat yang melengkapi pembahasan dan bisa disusun kata-kata itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kofia akhir dari bait syair itu ataupun timbangannya. Iya. Setelah itu beliau berkata masuk ke dalam inti pembahasan. Tabeliyyat ya, ayuhal bagi istinara talbihi. Tadbir kila al-wahyin wanqat wasallama. Tadbir kila al-wahyin wanqat wasallama. Maka wahai orang yang menghendaki hatinya menjadi terang. Perhatikanlah kedua wahyu itu. Dua wahyu maksudnya apa? Al-Quran. Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam. Sebabkan Al-Quran adalah Wahyu dan Sunnah Nabi juga adalah Wahyu. Ia Al-Quran itu Lafadz dan Maknanya semua ia datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu juga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi nabi yang membahasakannya ya hadis Rasulullah adalah wahyu walaupun beliau mengucapkan tapi dia adalah wahyu tidak ada suatu kesalahan apapun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah firman wa la yantiquna innahu wahyu yuha Nabi Muhammad itu tidaklah berucap dari hawa nafsunya yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau Sehingga kata beliau ya istinara qalbihi wahai orang yang menghendaki hatinya menjadi terang menjadi bersinar tadabbar kilal wahyaydi walqad wasallimah tadabbur pada Al-Quran walqad, walqad dari inkiyat terikatlah kamu dengan Al-Quran dan sunnah itu wasallima. dan tunduklah terhadap seluruh apa yang terkandung di dalamnya iya maka sini beliau jelaskan secara umum apa sebab yang menjadi hati itu menjadi bersinar iya nah, ini sebab umum yang beliau uraikan walaupun nanti beliau akan terangkan apa sebab-sebab kehidupan hati, ciri-ciri hati yang selamat itu apa iya, tapi disini beliau jelaskan sebab umum yang membuat hati itu bersinar Iaitu dengan bertadabur terhadap kandungan Al-Quran dan Hadis, Tunduk kepada-Nya dan menerima Tunduk kepada-Nya dan menerima-Nya. Tunduk dan menerimanya. Ia. Ini yang terbaik di dalam kehidupan seorang hamba. Kandungan dan pokok kehidupan hati adalah seorang tadabur terhadap Al-Quran tentadabur terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kerana Allah telah memerintah di dalam Al-Qur'an. Perintah yang berulang untuk tadabbur terhadap Al-Qur'an. Afalam yatadabbaru al-Qur'an? Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Afalam yaddabaru al-qaul? bila mereka tadabbur terhadap ucapan yang datang dari sisi Allah kepada mereka Allah firman kitabun anzalallahu ilayka mubarak liyadabburu ayati kitab yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad berberkah supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya tadabbur terhadap ayat-ayatnya demikian pula terhadap jadi Rasulullah SAW kita diperintah untuk memperhatikannya, Iya memperbaiki bagaimana sikap kita terhadap hidup-hidup Nabi SAW itu. Nah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada keluarganya, istri-istriya, wakil nama yutlah. Fi buyuti kunda min ayat Allah wal hikmah Inna Allah kana latifan khabira Naya kalian semua selalu mengingat Apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian Berupa ayat-ayat Allah dan berupa hikmah Hikmah ini adalah apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Ia yeah. Apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu alaihi Wasallam itu Dibicarakan oleh beliau tu memang disampaikan Untuk dipelajari Ditadaburi terhadap kandungan-kandungannya Iya Kalau dia sudah tadabur Terhadap kandungannya Tahu ayat-ayat Hadit-hadit Kemudian memperhatikannya Dengan sesama mengerti Apa isinya Maka ada dua kewajiban yang lain Kenanya dia ketahui. Yang kedua adalah wangkat. Kenanya kamu tunduk. Iya. Terikat. Hindari alim kian Itulah kehidupan seorang hamba. Dia terikat dengan wahyu. Terikat dengan tuntunan Al Quran dan Hadit Rasulullah Sallallahu Sallam. Maka siapa yang kehidupannya terikat dengan dua wahyu ini? Pasti hatinya akan selalu bersinar Hatinya akan selalu bersinar Iya Bagaimana tidak Al-Quran sudah disebut sebagai mur Sebagai cahaya Bahkan apa yang datang Dari Syariat seluruhnya Disebut sebagai cahaya Kali Allah subhanahu wa ta'ala Iya Maka supaya Ketika dibahasakan sebagai nur, sebagai cahaya, maka itu adalah hal yang menerangi di dalam kehidupan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan: "Kadijakul minallah nuru' wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian dari sisi Allah nurun sebuah cahaya dan kitab yang terang. Kitab yang terang jelas Al-Quran. Kalau nurun, nurun itu apa? Hari mengatakan Al Quran juga. Jadi ini hanya mimbar taukid. Hari mengatakan Nurun adalah hadit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia adalah cahaya menerangi hati. Cahaya yang pasti menerangi hati. Karena itu kita diperintah terikat dengannya. Terikat dengannya. Kapan seorang hamba terikat dengan kandungan dari Al Quran dan hadit, maka dia di atas kebaikan. Ya, Dan keterikatan dengan Al-Quran Itu adalah lamban dari Tauhid Sebab kandungan dari La Ilaha Illallah Salah satu dari konsekuensinya Terikat dengan kalimat tersebut Terhadap kandungannya Tidak boleh ada merasa dirinya bebas Ia. Apalagi dimandungi bahawa hidup ini Tidak ada kebebasan. Kalau dia tidak menjadi Hamba Allah Berarti dia menjadi budak syaitan Atau budak dirinya sendiri Kemudian kewajiban yang ketiga, wasal lima. Nah, Dahan dahnya, iaitu engkau menerima secara penuh kandungan dari Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala wa la yu'minun hatta yuhakimu k'fi ma syajr bihun." Maka tidak ada yang mengetahui apa yang mereka katakan. Jadi, mereka tidak beriman. Sampai mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim pemutus di antara mereka. Ia pada apa-apa mereka bertengkar di dalamnya. Jadi, harus diajadikan Nabi sebagai hakim pemutus. Yang menentukan keputusan dari pertikaian mereka. Kemudian setelah itu mereka tidak menemukan di dalam diri mereka darah seberat darah ganjaran. Semuanya riom senang dengan hal itu. Muhyiddin mu taslima dan mereka menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan. Nah, ini adalah ciri seorang mu'min. Dia okay. nah, membuat hatinya bercahaya. Artinya bercahaya. Dia ya, ada agama. Pokoknya seperti itu. Kerajaan itu kata Zuhri rahimahullah. Minallahirrisalah. Walal rasulil balab. Walainattaslih. Kerasulan datangnya dari Allah. Kewajiban rasul adalah menyampaikan. Dan kita. Kewajiban kita. Adalah tunduk. Dan menerimanya. Iya. Maka. Sebab yang membuat hati itu bersinar kalau dia banyak tadabur terhadap Al-Quran dan Hadith berikat dan menerimanya secara penuh bukan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan Hadith Adapun pun kalau dia tahu Al-Quran dan Hadith dia, dia lebih dahulukan akalnya lebih dahulukan pemikirannya iya dan pula bukan orang yang kalau dibacakan pada ayat dan hadith diberi dalil dia lebih mendahulukan logikanya atau mengeritik dalil itu, mempertanyakan keabsahannya ya. Dan bukan pula orang-orang yang menentang Apa yang dikabarkan dalam Al-Quran dan Hadith Berupa perkara-perkara gaib Yang kadang tidak sampai di akal Sebagian orang Maka Seluruh perbuatan-perbuatan Yang bersifat penolakan Penentangan Dan ketidaktundukan Ini semuanya dari sebab-sebab Yang bisa Menghilangkan cahaya di dalam hati atau merudukkannya. Karena itulah bagi siapa yang menghendaki hatinya bersinar, maka penulis di sini sudah menerangkan kaidanya. Kata beliau: "Ayah ayuh hal baik istinaratalbihi, tenberkila wahyeni, wanqat wasalimah. Wahai orang yang menghendaki hatinya itu bersinar." terdabbur terhadap dua wahyu yaitu Al-Qur'an dan Sunnah tunduk dan dan yang kau selalu menerimanya kemudian kata beliau ba'unwanu Ka isadil fatati hayati ma'allah ikbalan alayki mu'dhiman kata beliau Lambang kebahagiaan seseorang di dalam hidupnya adalah dia selalu menghadap kepada Allah dan selalu mengagumkannya. Sini beliau menjelaskan tentang lambang kebahagiaan, bahawa lambang kebahagiaan itu adalah selalu ikbal kepada Allah. Dia selalu menghadap kepada Allah, mengarah kepada Allah, kembali kepada Dia. Ia kembali kepada Dia. Ini mana, mana yang agung diterapkan atau dijelaskan. Di berbagai ayat Iya Agar supaya kita selalu menghadap kepada Allah Menghadap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada segala keadaan. Allah berfirman Fafirru ila Allah Berlarilah kalian dengan segera Menuju kepada Allah Iya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wasadiku ila maghfiratim min rabbikum dan berlom-lomlah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Ya ayati lain wasari'u ila maghfirati min Rabbikum. Dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Isma'il Iqbal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merinabat kepada ya dari tol sifat para nabi dan para rasul. Hawwab, munib. Sifat-sifat orang-orang yang beriman Demikian pula Ummu Abdiman dah mengagungkan serta membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, kapan dia selalu menghadap kepada Rohnya, bersegera kepadanya, maka itu adalah lambang kebahagiaannya. Ia dan sepanjang dia membesarkan dan selalu mengagungkan Allah, kapan pengagungannya terhadap Allah dalam hatinya besar, maka itu adalah lambang dari kebahagiaannya. Dan ini yang disebut oleh Syekh Rahimahullah, sangat benar sekali. Ia. Bagi siapa yang mencermati ayat-ayat di dalam Al-Quran, yang terdapat makna kebahagiaan untuk seorang hamba, jaminan, ketenangan untuk hamba, maka seluruh hal tersebut berada di dalam keimanan dan amalan salih. Keimanan dan amalan salih ini iya, adalah terkait dengan seorang Menghadap kepada Allah Selalu kembali kepada ayat Serta dia mengagungkan Dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala Iya Maka ini adalah Lambang kebahagiaan Lambang kebahagiaan Kemudian beliau katakan Wafakiduda Iya Wafakiduda La shakka pat mata kalbuhu Aui agtall bi al wal-amal. Frazier kehilangan? Hal tersebut Ya. Dia tidak mili. Dia tidak memiliki lambang kebahagiaan. Atau dia tidak mengikut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Peristi hilangan ini, la syakkaat mata palbuho. Tidak diragukan hatinya itu telah mati. Awek telah beramrabi keraini wal aman atau dia mengandung penyakit, mengandung penyakit seperti penyakit arain dan penyakit aman, penyakit kebutaan. Iya. Baik. Maka di sini dari penjelasan yang sudah berlalu dan baik yang terakhir ini. Taala mengisyaratkan bahawa hati manusia itu ya, hati manusia itu terbagi tiga ada hati yang selamat, yang pertama adalah hati yang selamat yang kedua hati yang selamat atau hati yang sehat dan yang kedua adalah hati yang mati. Hati yang mati. Dan yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang sakit. Ya. Jadi ada tiga jenis hati. Kalau dia hati yang bersinar, terang, selamat dan sehat, ya. Maka hati yang sehat itu ada tanda-tandanya. Dia memiliki tanda-tanda Nah Dari tanda-tandanya Seperti yang disyaratkan oleh penulis Ia sedang terdabur terhadap Al-Quran dan Hadid Mempelajari ilmu agama Selalu Menghadap bersegera kepada Allah Mengagungkannya Itu ciri dan tanda Hati yang selamat Iya. Adapun yang hati yang mati, hati yang mati ini hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak dia mengenal Allah dan tidak pula dia beribadah kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintah, iya. Atau melaksanakan apa yang dicintai dan diribai. oleh Allah subhanahu wa taala, hati yang mati Kadang Dia Tahu Hal yang dibenci oleh Allah Dia direzai Tapi dia selalu Bersama syahwatnya Tidak memperhatikan Seluruh hal tersebut Lebih dia cintai adalah Hawa nafsu ya? Ya. Dan ini disebut sebagai hati yang mati Kemudian yang ketiga ada hati Hati yang berpenyakit ada kehidupan, tapi ada penyakitnya. Ada penyakitnya. Dan ini hati, dia berada antara dua hati itu tadi. Berada antara hati yang selamat dan berada di antara hati yang mati. Kadang dia mengambil sebagian dari sifat hati yang selamat. Dan kadang dia mengambil sebagian dari sifat hati yang mati. Maka ini disebut sebagai hati yang sakit. يعني إلي تجاج نسحتي لسبب كان لذا عما القرآن الله سبحانه وتعالى برثير من ألم يأني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأبد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسكون كذا كان selati waktu waktunya bagi orang yang beriman antaksha qulubuhum lidzikrillah untuk supaya hati mereka itu khusyuk dzikir kepada Allah membersihkan hatinya orang orang yang beriman hati yang selamat tundur terhadap dzikir kepada Allah wa mana zala bil haqq dan turun dari kebenaran wala yaqulu kal ladina utul kitab biqabl dan jalan mereka menjadi seperti ahlul kitab sebelumnya. Fatala alihimul amat. Maka waktunya sudah berlalu panjang. Faqasat kulubuhun. Kemudian hati mereka menjadi keras. Menjadi membatu. Wa kathirun minhum fasikun. Dan banyak di antara mereka. Mereka adalah fasik. Ia. Dan juga Allah firman. Kemudian suh maqasat kulubuhun min bahadi dhalik. Fahiyakal hijyarati. Atau asyaddu paswa. Kemudian hati-hati mereka menjadi keras setelah itu. Maka dia seperti batu atau lebih keras daripada batu. Jadi ada hati yang seperti itu. Ya. Dia seperti batu atau lebih keras daripada batu. Wa Inna Billahi Jariyah Lala Yatafjarumil Anhar. Di antara batu itu ada yang suwe-suwe. Di antara batu-batu itu ada yang Berpan, berpan, berpancar darinya air air sungai. Subhanallah batu tapi mengeluarkan air. Wa'in amin ha lara ya syakal fayakru yaminul ma'ad. Dan di antara batu ada yang pecah, kemudian keluar darinya air. Wa'in amin ha lama ya hibtul Dan di antara batu ada yang jatuh kerana takut kepada Allah. Diperbandingkannya hati mereka. Ada yang keras seperti batu Sedangkan batu itu sendiri Kadang lebih baik daripada hati sebagian manusia Batu dari makhluk Allah Di antara mereka ada yang Memancar darinya air Ada yang sucah Keluar darinya air Dan ada yang jatuh takut kepada Allah Batu itu sendiri Sedangkan hati yang keras Kadang tidak memiliki Sifat yang seperti itu ya. Dan juga di antara ayat yang menjelaskan Pembagian hati yang kita sebutkan itu tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah al-hajj "liyaj'al ma yulki asy-syaitan fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal Supaya Allah jadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan itu sebagai fitnah pada orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang yang keras hatinya, yang dua disebut. Ada hati yang padanya penyakit dan ada hati yang keras. Ada hati yang keras. Wa inadh-dhalimin lafī shiqāqin orang zalim dalam kesatannya yang jauh, kemudian Allah terangkan hati yang ketiga. La'alamal ladīna ūtul 'ilma annahu al-haqq min rabbika fayūminu bihi fatukhbid lahum al-qulūbuhum. Supaya orang yang berilmu dengan fitnah itu, dia tahu kebenaran itu apa. Lalu mereka beriman. Dan hati-hati mereka menjadi tunduk, hati yang selamat maka ini tiga jenis hati tiga jenis hati Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran maka penulis rahimahullah sini menerangkan bahawa ada yang hidup hatinya bercahaya ada yang hatinya sudah mati dan ada hatinya yang sakit dengan berbagai penyakit dan penyakit-penyakit hati itu ada yang disebut dengan raid ada yang disebut dengan amal Ar raid itu tutupan yang menutupi hati jadi Ar-Rain Apabila uh, Seorang hamba berdosa Berbuat dosa Maka dititikkan ke dalam hatinya titik hitam Ya Yang kali dia berdosa dititikkan ke hatinya titik hitam Sampai dia menghitam seluruhnya Dan itulah Ar-Rain namanya Kalau dia sudah menghitam seluruhnya Ya Kalau dia berdosa terus Titik hitamnya semakin tebal menutupi hati Maka itu disebut At-Torah Ya. Sudah Dipaba ya, Sama seperti seorang Kirim surat, perangkos sudah dilem Kemudian dikasih Apa namanya Perangkos itu Tidak dibuka lagi, sudah tertutup, terbungkus Ada alkohol Ini juga dari Jenis tutupan di hati Dan yang paling Dahsyatnya adalah alkohol Alkohol ini sudah terkunci, tertutup dan terkunci ia ya. tertutup dan terkunci baik maka ini dari jenis-jenis penyakit dan dari penyakit juga ada hati itu buta Tidak saya melihat Allah subhanahu wa ta'ala firman kepada kalian basair dari rabbikum maka benar-benar cerakali nafsihi dan kalian basair dari rabb kalian Ya, telah datang kepada kalian basira-basira dari Rabb kalian. Barang siapa yang mengambil basira dengannya, melihat dengannya, begitu baiknya untuk diri dia sendiri. Dan siapa yang buta, dia sendiri akan menanggungnya. Dia sendiri akan menanggungnya. Nah, dan, di dalam ayat yang lain, fa inaha la ta'mal qulub. Fa inaha la ta'mal absar, ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. Sungguhnya itu tidak membuat pelihatan itu menjadi buta, tetapi membuat hati-hati yang di dalam dada menjadi buta. Jadi ada hati yang disifatkan dengan apa? Dengan kebutaan. Ia. Ya. Jadi secara umum di sini penulis sudah memberikan penjelasan global bahawa hati itu terbagi tiga. Ada hati yang sehat, bercahaya. Yang kedua ada hati yang mati. Dan ketiga ada hati yang apa? Hati yang sakit Ini tiga jenis hati Ya. Ada dua faedah besar Di dalam penyebutan dua Dalam penyebutan pembagian Tiga jenis hati ini Faedah yang pertama Adalah agar supaya Kita memeriksa Hati-hati kita Di mana hati tersebut dari tiga jenis ini Sebab seorang begitu dia mengenal tiga jenis hati dia akan pandai melihat keadaan dirinya dan dia tentukan dirinya itu hatinya itu sehat atau hatinya sakit atau hatinya mati hatinya mati nah ini dari sisi apa namanya keindahan pembahasan penulis di sini. kemudian yang kedua, kaida yang kedua dari pembagian hati menjadi tiga agar supaya kita mengenal pentingnya pembahasan yang sedang diuraikan oleh penulis di sini memahami fikir tentang hati memahami pembahasan tentang amalan-amalan hati eh, bahwa hati itu ternyata dari sisi amalannya manusia terbagi tiga pada hatinya ada yang hatinya sehat bercahaya, ada yang hatinya mati dan ada yang hatinya sakit ada yang hatinya sakit Ya, maka ini salah satu sudut dari sudut pemimpinnya seorang masuk di dalam pembahasan yang diterangkan oleh penulis di sini. Iya. Insyaallah taala di sesi berikutnya nanti saya akan terangkan beberapa sudut pembahasan tentang pentingnya kita memperhatikan dari amalan-amalan hati. kemudian seger tadi saya di sini bahawa penulis akan membawakan setelah ini tanda hati yang berpenyakit itu apa? Kemudian tanda hati yang sehat itu apa? Ia. Nah ini semuanya supaya kita kenal Yang membuat hati hidup itu apa Dan lawan dari kehidupan itu apa Lawan dari kehidupan hati Yang bisa mematikannya adalah apa Ia. Maka ini pembahasan-pembahasan indah Diuraikan oleh penulis Walaupun uh, Saya lihat dari banyak pembahasan Khususnya di penyumbutan Sebab-sebab uh, Kehidupan hati Itu beliau uh, Ringkas dari atau beliau serat dari Urayn ibn Al qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya hingga satu lahfan. Yeah, dan beliau bawakan di dalam mabroh ini dan insyaallah taala kita Mengkajinya, ya, mempelajari ya, agar supaya bisa menjadi bekal untuk kita semua di dalam memperbaiki hati-hati kita. Yeah, terlalu banyak di dalam hidup ini hal-hal yang Merusak hati. Terlalu banyak di dalam kehidupan kita Kita melakukan dari kekeliruan Kesalahan, dari dosa Hal yang tidak layak, tidak pantas Perkara-perkara ya. Yang kadang menjadi perahara di dalam hati Perlu Kita selalu mengereksi Memeriksa dari hati kita ya. Bagaimana keberadaannya Bagaimana kehidupannya Agar supaya hati itu menjadi hati yang baik Hati yang membawa ketenangan membawa kebahagiaan bagi orang yang memilikinya. Semoga Allah Subhanahu wa memberi taufik kepada semua ya insyaallah taala. Kita akan lanjutkan nanti di sisi setelah solat maghrib subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha